Здрастуй. Службовець Привітав Рейнева на поклоном. «Мене розпитував про тебе каноні Котто Я радий, що зможу його заспокоїти і запевнити в тому, що ти при доброму здоров'ї. Буду вдячний. А також у тому, що не згоди, тебе не зламали. Адже ж не зламали? Якось тримаюся. Радий про це дізнатися!» Службовець поправив манжет. «Що ж, дорога перед нами далека. Нам треба, як я чув, аж десь під уязд. І варто було б встигнути туди до заходу. Пропоную вирушати, Рейнмире, якщо ти готовий». «Я готовий». Рейнеман встав. прощавай, Беджиху. «Що значить «прощувай»?» – насипився проповідник. «Я хотів сказати «бувай». «Рейнман?» «Так, це я». «Ммм, mm, оце так збіг. Я ж би саме про тебе думав!» Шарлей виглядав войовничо і розбишакувато. Поверх верш керівного каптана він носив кільчастий панцир, так звану єпископську пелеринку. На грудях залізний кулнеріум обидва передпліччя були захищені мишками, септо зарукавниками. На лівому боці висів фальшіон, на правому – стилет. За широкий пояс – був заткнутий шестиперий буздуган. Він уже кілька днів не голився. Коли обіймав Рейневана, його щука колола, наче той їжак. «Я думав про тебе!» Він відсунув від себе Рейневана на довжину простягнутої руки. «І знаєш, що саме, я думав, що ти, годі сумніватися, виявишся битим телепним». Що ледве-ледве вичунявши після хвороби, покинеш спокійну та затишну аптеку під архангелом, у я тебе залишив. Ще як останній бе, всядеш на коня і прийдеш сюди, коли ти взагалі встав з ліжка. Через тиждень після запустів. Тоді тобі ще треба одужувати. Відпочивати треба, спокійно набиратися сил, а не повертатися на війну. На війну, в якій ти у твоєму стані, пропадеш як пук на вітрі. Ти ж досі не прийшов до тями, хлопче. Смерть Юти тебе мало не вбила, смерть Самсона мало не добила остаточно. Мені теж було нелегко, хоча моя шкура куди грубіша. Але ти... Не що ти сюди приїхав? Намовити мене до помсти Грелонортові? Помста не поверне Юту до життя. Нехай цим займається Бог. Тоді навіщо ти приїхав? Боротися за ідею, за новий кращий світ, полягти за нього? «Здохнути за нього від дизентерії в лазареті! Цього ти хочеш?» Уже ні», – опустив голову Рейнман. «Спочатку, що й казати, хотів, але потім я охолов. Думав в різні речі. Я прибув сюди на вашу вилазку, тільки щоби попрощатися з тобою. Поздоровити тебе, обняти, подякувати за все. Вистані, Шарлев, я йду». Демерит не відповів і не справляв враження шелешеного. Навпаки, скидалися на те, що саме такої заяви він і чекав. «З мене досить», – порушив мовчанку Рейневан. «Цілком досить. Ти знаєш, що сказав мені Самсон тоді, в лютому, під стінами хеба, Коли вирішив залишити нас і повернутися до Маркети, і він звернувся до слів пророка Ісаї. «Ми чекали світла, та ось темнота, чекали сяйва, та в темно, що ходимо. Я всі минулі два місяці думав про його слова» про те, що зі мною воно саме так і є, що я, не мов, сліпий, мацаю стіну, не мов, незряю, йду на навпомацьки, що о півдні спотикаюся, як уночі, і що я, мов, померлий. По дорозі я зустрів Ксьонза, він нагадав мені інші слова з письма. Слова Івана, ля від Івана. «Его сум кві секве тур non нон амбулабіт, ін сет хабебіт люцерн віта». Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, той але матиме світло життя. Мені набридло блукати між тіни, я йду по світло життя. Коротше кажучи, я зрікаюся світу, бо без юти цей світ для мене нічого не значить. Їду далеко, чим далі від Чехії, Лужиць, Шльонська, тому що тут усе нагадує мені про неї. Під поглядом Димирита він замовк. Його пафос раптом зник, наче вітром здутий. «Мені не допомогла горілка», – вичував із себе він. «Не допоміг бордель. Я не можу спати, бо не можу заснути. А як тільки засну, прокидаюся на мокрій подушці весь у сльозах, наче мала дитина. Коли голюся, мило засихає в мене на щитці. Я з бритвою в руці тупо дивлюся на вени на зап'ясті. Хіба можна так жити? Я йду в монастир Шарлею» щоби примиритися з Творцем. Скажи щось. А що тут можна сказати?» Кшерлий проникливо глянув на нього. «Я здатний розпізнавати глибоку кризу особистості, коли помічаю і схований в кущах. Відговорювати тебе від твоєї ідеї я не збираюся. Ба більше. Із суто прагматичної точки зору скажу, що ти чиниш розважливо. У твоєму стані душі та розуму Небезпечно займатися вояцьким ремеслом, яке вимагає зосередження, холоднокровності та 100% переконаності у справедливості своїх дівчинків. Чорт, забираєш твій друг, з двох лих воліють бачити тебе в чернечій рясі, ніж у братській могилі. Значить, ти мене в цьому підтримуєш? Ні, я ж сказав, із двох лих. Але перш ніж ти підеш і складеш чернечі обітниці, у мене прохання. Це останнє річ, яку ми зробимо разом. Допоможи мені у цій справі з цим жевжиком від фугерів. Гаразд? Гаразд, Шарлею. Пропоную оминути непотрібні вступи. Оминув непотрібні вступи Шарлей. Давайте, навіть ну, відразу перейдемо до справи. Я знаю, милостивий пане, хто ви. Тому що то саме я торік нищив вогнем саксонські копальні тагути. Ті, на які ви показали. «Значить, нам буде легше порозумітися». Службовець Фугерів тримав погляд. «Поза як справа, яка мене сюди привела, ідентична із тогорічною Саксанською. Ви знищите вказаний вам об'єкт і матимете з цього лукром». Вигоду Латина. «А це і все!» – викривив губи деморит. «Така дрібниця! А чому це ваші звертається з цим до мене, а не до Кромешина?» Не допухали Корибутовича або Волошика. Тому що Корибутович або Волошик могли би висувати претензії на цей об'єкт. Нидбело втрутився в розмову Рейнун. На нього могли би зазіхати поляки, які з дня на день ввійдуть у шлюнськ. Поза як припускаю, об'єкт розташований на землях, які вже давно поділено, які вже комусь призначено. Службовець і цього разу не відвів погляду, не відповів. А лише всміхнувся. «Ясно, як у день», – сказав Шарлий. «А що мені? Однію пожежою більше, одні менше. Про що йдеться?» «Про близько, або геленіту, руди, з якої виплавляють свинець. Копальня називається Блейберг, розташована на південному передмісті Битома». «Ти правильно підозрював», – Деморит глянув на Має то Конрада Білого» на який зазіхає Волошик, і який він, мабуть, волів би загарбати з діючими копальнями. Копальня у Блейбергу, службовець фугерів поправив манжети вамса. Не діє. Вони більше не видобувають голеніт, бо підземні води заливають штреки. Над відведенням води з шахт там зараз якраз трудяться спеціально викликані фламанці, фахівці в таких справах. «Ви їх проженете, спалите вітряки і зруйнуєте відпомпувальні пристрої. І тоді вода остаточно затопить копальню», – закінчив Шерлей. «І вона вже ніколи не працюватиме. Це все?» «Ні», – заперечив службовець. «І ще один об'єкт. Село Рудки над Клодницею. У західній окраїні є офісія Верарія, кузня-заліза, фришувальня і вапнярка». Спалити це все дощінто. Щоби добратися до названих місць, потрібен далекий рейд, зауважив Шарли. Глибоко на ворожу територію через їхні пости та загони. Це великий ризик, дуже великий. Він врахований в обіцяному лукром і гадаю, що пропорційно. Це ми ще побачимо, коли ви назвете суму. Не про суму йдеться. Он як, а про що тоді? О, крім про який йдеться, подорожує чорним фургоном. Хто знає, чи не тим самим, що й тоді. Повторіть, якщо, ваша ласка, гроші. Службовець компанії фугерів сплів руки на грудях. Належить особі, яка тоді у вересні 1425 року наказала напасти на колектора і заграбати зібраний податок. Той самий фургон, який тоді у вас висмакнуло з-під носа. Тепер везе скарб до Одмухова, твердині стіни, якої повинні гарантувати безпеку і вберегти від пограбування. Я знаю, яким шляхом їде фургон. Но знаю, що в нього, щоб не привертати зайве уваги, скромний екскорт. Що ти на це скажеш, милостивий пане Шарлею? Хіба це не була б слушна нагода для реваншу? Хіба це не була б історична справедливість і моральна сатисфакція, Заграбати в грабіжника награбований. Якщо ви візьметеся виконати завдання, фургон буде ваш. Я віддам його у ваші руки. Ви його перехопите перш ніж він доїде до мети. Вирішувати треба швидко, але щось мені підказує, що я знаю, яке буде твоє рішення. Дзвони битома били на сполох. Будівлі копельні Блейберг палали. Дим повністю закривав небо. Вогонь пожирав сарай, палаючий вітряк водокачки звалився, бухнувши іскрами. Серед пожежі миготіли люди на конях. Вони нищили і палили все, що підверталося під руку. Палії – диверсійно-штурмовий загін шарле, добірні польські та моравські вершники. «Що я тут роблю?» – думав Рейно. «Що я тут роблю?» Дзвони били. Вогонь шелинів, копельня гинула в пожежі. Рейневан службовець компанії «Фугерів» спостерігали зузлістся на схилі пагорба. «Битом! Через цю втрату геть підопаде!» – покивав головою Рейневан. Але ж саме про це йдеться!» – службовець глянув на нього так, ніби був здивований. «Щоб він підопав!» «Кому належали шахти?» «А не що тобі це знати. їдьмо! Нам тут нічого робити!» «Їдьмо!» Рейневан відвернувся в сідлі. «Їдьмо, сам...» Він заціпенів. Голос застряг у нього в горлі. Поруч із ним не було велетенського вершника на великому коні, а він готовий був поклястися, що ще мить тому тут стояв праворуч від нього. Але нікого не було. «Що сказав?» – заговорив службовець. «Рейнмаре, їдьмо». Вони поїхали лісами, Униз потечі річки клодниці, лівим берегом 10 кінних, рейнемон службовиці четверо його пахолків та ще четверо озброєних паліїв ескорту. Близько полудня помітили велику хмару диму, що здіймалася над стіною бору на півдні приблизно за півмилі. Це Шарлей, легко здогадався Рейнемон. Другий об'єкт та Офісіна Феррарі. У селі Рудки, якщо не зраджує пам'ять. Великий дим, значить, гута не мала. Кому вона належала? А, справді, я забув. Нещо, що мені це знати? Належала нам, фугерам. Як це так? Це гута фугерів, стенув плечома службовець. Шарлей тільки що підпалив власність компанії. Воєнні руйнування, Рейнмари, зачіпають усіх. Усі зазнають збитків. Було би підозріло, якби фугери були винятком. Зрештою, Цю углу-то ми однаково мали закрити, вона була нерентабельна. У тебе дивний вигляд, Рейнбере, так ніби тобі заціпало. Цікаво, ти ж начебто займаєшся війною вже биті п'ять років, і все ще є речі, які можуть тебе приголомшити. Все ще є, але їх стає дедалі менше. Як пояснити той факт, що ти тут присутній власною персоною? Наважився запитати Рейнберн у лісах, де повно вовків і бандитів серед війни і димів пожеж. Наражаючись на ризик, на труднощі та незгоди, ти покинув свою розкішну контору, встав за стіл, з якого звик потрясати світом. Чому? За столом втрачаєш контакт зі справжнім життям, відповів помовчавши службовець. За документами перестаєш бачити реальний світ, з фактурами, векселями та кредитивами – Перестаєш бачити живу людину. Впадаєш у рутину. А рутина — це рунівна річ. Крім того, добрий час від часу забезпечити собі якийсь збудник. Відчути смак пригоди і ризику. Відчути, як кров швидше тече по жилах. Відчути, як... Він не закінчив. З гаю на них вилетіли вершники. Деякі були у білих плащах. З чорними хрестами. Рейневен ледве встиг натягнути арбалет. Вистрелив, не цілячись, стріла прошила шию коневі, що мчав на нього. Кінь став дибки і звалився разом із вершником. Решта накинулися на них і почали сікти. Поруч від удару меча захитався в сідлі палі. Рейневан ледве встиг ухопити його сокиру. Розмахнувшись, гримнув ним по шоломі одного з нападників. Додав іще раз, перш ніж коні їх розділили, побачив, як з під ум'ятого гонцгугіля бризкає кров. Єжмиті йому самому лице забризкали кров'ю. Вершники у білих плащах із хрестами немилосердно рубали фугерівських пахалків, які мляво оборонялися. Палії один за одним падали під ударами на землю. «Живцем!» – гукнув лицар у воронованому обладунку, явно командир. «Живцем, брати!» Службовці фугерів стягли з коня на землю. Нарайно вони накинулися двоє. Один висмикнув у нього Сакеру. Другий, юнак із широко відкритими очима, намагався збити його з сідла руків'ям меча. Рейневон відібрав у нього зброю, схопив обіруч, ЗФС і клинок, пхнув під наплічник, відчув, як лезо проходить крізь кільця кольчуги. Юнак закричав, зіщулився. Рейневон пришпорив коня, але було вже пізно. Його оточили з усіх боків, схопили. Один із хрестоносців, незважаючи на наказ брати живцем, примірився всадити меча в горло. Але не всадив, не встиг. Почулися вигуки. Земля задудніла під копитами. Нагалєвано диким чвалом вилетіли вершники. Чорні відсажі палії на чолі шарлемі з піднесеним над головою фальшеоном. Раз, два, і битва закінчилася. Перш ніж можна було сказати «Хріст Редемптор Омніум», останній з-поміж хрестоносців рив шпорами пісок у передсмертних конвульсіях. Інші поранені здалося на милість і немилість. «Здаюся на милість», – гордовито сказав лицару воронованому обладунку, коли його привели до шале. «Я Магнус Мерс. Їсть ордену Діви Марії. Дам викуп». Шарле зробив короткий жест. Один із паліїв замахнувся і гримнув лицаря обухом сокири. Голова тріснула як арбуз на три шматки, що розлетілася в різні боки. Слушно розцінивши це як наказ, паліїв взялися різати решту бранців. Рейневан стояв на колінах біля янука, того, котрого штовхнув. Чарами алкмени загамував кровотечу, заклинання негайно подіяло. Якимось чудом лезо у важливі елементи кровоносної системи. Не була пошкоджена ні артерія Аксіларіс, ні артерія Брахіаліс. Рейнен зосередився, заклинанням затягнув пахвову вену. Юнак підстогнував блідий як полотно. Відсуньте ще пане, сказав, стаючи над ними котрийсь із паліїв. щоб я вас нехочи не покалічив, я буду його добивати. Геть, не повинен залишитися жоден свідок, сказав службовець Фугерів. Жоден, не будь дурним, Рейнмере. «Стримай самаритянські пориви! Зараз для них не час і не місце!» Рейнован зірвався, не мов би його штовхнула пружина, і зацідив йому кулаком. Службовець упав на в знак, як колода, з ошелешеним поглядом мацав навколо руками. «Нехай це покращить тобі смак пригоди!» – сказав Рейневан, дрижачи зі злості. хай тобі кров швидше потече по жилах, а ви геть, я тут лікую, а ви заступайте мені світло!» «Ви чули, що він сказав?» Звернувся до поліїв Шерли вельми промовистим і зловісним голосом. «Еть від нього! А ви, пане службовці, встаньте і потрудіться зі мною. Нам треба про дещо побалекати. Замовлення є виконан, тож час вам віддячуватися. Ви мені винні одну інформацію». Риневон відвернувся, взявся зшивати і накладати пов'язку. Поранений юнак трясся, зойкав, судомно стискав повіки. Він скрикував настільки пронизливо, що Рейнован вирішив знеболити його ще одним заклинанням, таким сильним, що хлопець закотив очі і обм'як. Поляна опустіла. Палії від'їхали в ліс. Тоді повернувся Шерлей сам. «Твоя гарячковість! – холодно сказав він. – Могла мені дорого обійтися. Де це бачено, щоб так от відразу і в зуби?» Щас щастя наш фугер-діловий чоловік, справжній професіонал, а то ж, здається, у нього до тебе слабкість. Коротко кажучи, діловий чоловік видав тобі конвой із чорним фургоном. Рейневон встав, витер полотном руки. А якби навіть і не видав, ти б все одно не залишився в накладі. Не заробив би, але й не втратив би. Так що не виступай мені тут стосовно видатків. Ти не розумієш, друже. Шарли склев руки на грудях. Ти всього не знаєш, і воно може й добре, якщо взяти до уваги, що ти збираєшся вдягнути чернечу рясу. Що з пораненим живе, віддав Богу душу, конає, помре, якщо його тут залишити. А ти вже майже, братчик, не візьмеш такого гріха на душу, згодогадався Шале, і відвезеш його до своїх, а вони тебе повісять, як не як у їхніх лавах є справжні спеціалісти у вишенні полонених, ті, котрі прибули прямісінько з мальборка. Він підійшов, став над пораненим. Юнак зіщулився зі страху. «Хто ти такий? Як звешся?» «Парсіфаль», – простогнав юнак. «Парсіфаль фон Рехенау». «Звідки ви тут узялися? Де стоять олесницькі війська? Яка їх чисельність? Скільки збройних прислав вам на підмогу орден Діви Марії?» «Оближ його Шерлею». «Слухай, номен-омен Парсіфалю». Шерлин нахилився над пораненим. Сьогодні тобою опікувався твій патрон, святий Парсифель. Тобою опікувався цілий круглий стіл, опікувалися святі Георгій, Маврійкій. Якщо ти виживеш, запали в костелі пару свічок і попроси батька, нехай десь на пару мес. Тебе сьогодні спіткало велике щастя. Тобі всміхнулася велика удача, більше, ніж якби ти знайшов грелі. «Ти потрапив на присутнього тут медика. Якби не він, ти вже мав би писок і по очі повні пахучі весняної землі. Пам'ятай про медика, Парсіфелю. І змов хоч іноді за нього вервичку. Змовиш?» «Так, пане». Спільними силами, тягнучи і підпихуючи, вони розмістили пораненого в сідлі. Парсіфель фонархенав, при цьому зокивись, стогнав, як проклятий. Потім Шарлей відвів Рейневана в бік. «Ід твоєї ідеї, підозрюю, я тебе не відговорю», – почув Шерлей. «Тому запитаю тільки для порядку. Ти не відкладеш свого наміру? На пізніший термін, щоб спершу разом зі мною пограбувати чорний фургон?» «Ні». «Добре подумай. Ти б від фугерів відкрив мені, на що можна розраховувати у фургоні. Тобі не довелося би вибирати між чужими монастирями. Ти заснував би свій, власний і став би в ньому пріором». Тебе це не спокушає? Ні? Ну що ж, тоді їдь. Порада перша. Війська Олесненських князів стоять наймовірніше на рубежі Пискові Цитошек. Але роз'їзди будуть уже поблизу спалених рудок. Вони їдуть на дими. Завези туди Парсіфеля і не дай себе впіймати. Постарайся. Порада друга. Рухайся на схід до польського кордону. Перейди Пшемшу якомога швидше. У Польщі ти будеш у більшій безпеці, ніж у Шлянську. Знаю. Прада третя, яка стосується твоєї майбутньої чернечої кар'єри. Якщо ти справді наважишся на стільки радикальну річ, зверни увагу на її практичний аспект. Монастирі, конвенти та ордени аж ніяк не є навстіж відчиненими притулками для ледарів і приблуд. А тим більше вони не є прихистками для переслідуваних законом злочинців і відщепенців. Інакше кожен розбійник Мадей відкручуватиметься від поранення, перетворюючись на брата Мадеуша. І за монастирськими воротами насміхався би з правосуддя. З власного досвіду, скажу тобі, друже, що потрапити за ворота незмірно тяжче, ніж вибратися за них. Коротше кажучи, без зв'язків ані руш. До чого ти хилиш? Так от, в мене є, якщо тебе це цікавить, Певні зв'язки у Польщі, десять миль за велюнем. Велюнь трохи занадто близько, покрутив головою Рейнован. Занадто близько? А що би тебе влаштувало? Може, дорогочин? Або Вітебськ? Бо далі вже тільки ультиматуля, але там я зв'язків не маю. Не вирадуй, Рейнован, послухай, на відстані десяти миль за велюним? Ну, двартою розташований сирац стародавнє місто Лехіцького племені Середзян, а тепер столиці воєводства. Там є монастир божогробців, яких у Польщі називають меховітами. Так склалося, що від 1418-го в мене чудові відносини з тамтешнім пробущем. Настоятелі філіальних монастирів у меховітів називаються пробущами, а монастирі, відповідно, парафіями. Пробуща у Середзі звати Войцех Дунін. У 1418-му його звали Адельберт Донін, і тоді він ще не був пробищем. А Завдяки мені, коротко кажучи, він може досі радіти життю, так що в нього деякий борг. Кажи прямо, йдеться про Врославський заклад 18 липня 18-го року. Скажу прямо, так, ідеться. Роки минули, а воно за мною все тягнеться і тягнеться. І ще потягнеться, якщо зважити, що про це знає компанія фугерів. Холера, то це тому ти говорив про видатки? Тому. Вони мають мене в руках. І тому впевнені, що я мовчатиму. А то ж і ти мовчи, риннере. Само собою, будь спокійний. За пару днів я матиму чорний фургон і гроші, які в ньому везуть, і якими я розумно розпоряджуся. Коплю собі спокій і повне відпущення гріхів, Куплю собі службовців і численних впливових знайомих. Але ти все-таки нікому нічого не говори. Навіть пробуще від Дуні, нові вилюні, коли будеш на мене посилатися. На коли пошлешся, тебе там приймуть і дозволять скласти обітниці. Тихо там у них у тому сирадзі. Спокійно, шпиталь мають. Так що для тебе це просто мрійне місце». Мені, щоро кажучи, теж було б легше на душі та спокійніше на серці, якби я знав, що ти там. Що ти в безпеці, що ти не блукаєш по світу. Зроби це для мене, друже, за пшемшою. Поверни на північ, до Сирадза. Я це обдумаю, сказав Рейнеман. уже все обдумавши, вирішивши і будучи цілком переконаним у правильності прийнятого рішення. Ну, тоді, значить... Демерит знизив плечима, кахикнув. «Галера, не можу стояти і дивитися, як... Ну, тоді я попрощаюся, розверну коня, пришпорю його і поїду, не озираючись. А ти зробиш, як захочеш. Бувай, Вали да пачем доміне. Будь здоров і дай тобі Боже миру. Латина». «Бувай», – сказав через якийсь час Рейнеман. Шарлей озирнувся.